Adi Endre, a török menyasszonya. Sírtak, és dacosan hajtogatták a poharakat a fiúk. Szegény török házasodik. Török, a kis sovány, lobogó, bolond, magyar színész. A nini, ez a török. Hát a török el is fogja venni a nagyon vidám vermes Klárát. Vagy, ami mindegy, török elvesz valakit. Becézik, részegítik, uszítják törököt a fiúk, s akarják, hogy valami nagy botrány legyen. Főnek, Írígykednek haragusznak valamennyien, és mivel szegény magyarok, tehát Isznak, issznak, és keserű torkukban már csufondárosan bepislog a hajnali Budapest. Gencs, a párizs látott, s nagyon szomorú piktor, részeg beszédet mond. Ó, nagyon örül, hogy ilyen kis penészes fráter, mint ez a török. Olyan pompás feleségre tehet szert, mint Vermes Klára. Ő ebből megállapítja, hogy Magyarországon is hajdalodik immár. Vermes Klára ugyancsak a féle Bódi primadonna, de kedvence a felsőköröknek. Bizonyos, hogy ez a zseniális, de kenyértelen kis török. E házassága által egyenesen a nemzeti színházba kerül. Na ez az igazi demokrácia. Harsogja gencs ördögi pofával, s a józanabbak rémülve hallgatják. Íme, a magyar zseni. A magyar művészet a legfelsőbb osztályokkal sógorságba kerülhet, Na így békül ki a hármas arisztokrácia, a történelmi, a pénzes és a szellemi. Íme a nagy példa, asszonynyal át lehet hidalni Magyarországon minden szédítő ürt. Emeli poharát, ő, gencs. Azokra a feleségekre, akik a magyar művészvilágot a rang- és pénzvilágával összefűzik. A kis török részeg lehet már nagyon, nem értette meg a tósztot. A cigányok lármáznak, s a fiúk fölcsúdnak a nagy egységből. A közeli Andrási út is segít a maga friss, siralmas lármájával. Vattogó fájdalommal kezd az agyakhoz férkőzni a józanodás, s gencs megrendeli az erősebb italokat. Kiki mulat most már a magam útján a zárt, soklámpájú, megészakásított szobában. Veszett és bús lesz alumfiúk lelke, s kettenként beszélgetnek. Ez a török, ez a török. Hiszen az becsületes fiú. Hát nem sejti ez a török, hogy kicsoda vermes klára? Ezt egy zsibbat homlokú, véres szemű poéta kérdezte okvetlenül valami fanyar novelistától. Ez a török sejti, hogy vermes klára kicsoda? Ész a már poéta! Annyira sejti, hogy talán meg is fogja ölni magát miatt, Amilyen szabára az is. Na de, se töröknek nem lesz igaza, se neked. Na talán nekem se. Megint a te ostoba rémuszai dörek. Na, de nem is olyan ostobák, fiam, csak magyarok. Szeretném már, ha minden szegény magyar művész figura tisztán látna valamit. Hát ott kezdődik ez a valami, hogy Magyarországnak semmi szükséges sincs művészre. Nem is volt soha, tehát nem is lesz. A bolond gőzös elvisz bennünket Rómába, Mintyönbe, Párizsba. Hozajövünk, s úgy teszünk, mintha Magyarországon ránk szerepvárd. Egymást bolondítjuk. Író a Piktort, Piktor a színész, színész a mozsikust. Az a csoda, hogy nem zárnak be bennünket a bolondok házába. De higgy azoknak, akik azt mondják, hogy ez az ország Ázsia. Éppen most van kiderülőbe, hogy Ázsia és a művészet elválaszthatatlan. Na ez az ország ellenkezőleg egészen európai. Európai és a politikai megrögzítése az örök művészet ellenes áramlatnak. Mágnásaink a leggyönyörűbb példái annak, hogy a sok százados jó mód sem okvetlenül csinál kultúrát. A furcsán, Gentrinek keresztelt, zagyvaj, züllött seregnél pedig a tottákban is megértőbb híveket nyerni a művészet. Sőt, Magyarországon még. Az sem véletlenség, hogy itt a bzsidóságnak a legértéktelenebb eleme jut szóhoz és sikerhez. Az, amely a magyar bűnöket angyali tökéletességgel szedi magára. Hát a népről ne szóljunk. A nép már nincs is. Megölték vagy kikergették az uralkodó barbárok. Ha mindezek így lévén, ha mit akarunk mi? Ámító művész pártolások, valahogy elnehitessék velünk, hogy szükséges vagyunk a belvárosi plébánia templom bakkoldusainál. De koldus, terhelt és hazug magyar kultúrában mi annyiak vagyunk, mint a megtűrt nők. Nagyon természetes tehát, ha ennők legkiválóbbjaiból válogatjuk múzsáinkat vagy feleségeinket. Ha valaki elkoptatta magát, mint leány, a férjhez megy, mint a vermes klára. Új vonzó címben és köntösben áll a földes urak és a Lipótváros kóbor pénzi urai és mivel ez urak hallottak valamit a művészetről dörögni a külföldön, tehát kegyelmesen előnyben részesítik a művész feleségeket. És mivel mi művészek vagyunk, és nekünk élnünk kell, tehát mi nőül veszük az urak volt vagy leendő patreszeit s ezt ezután magunk között művészi életnek nevezzük. <gül> így van ez, fiam, ha van is kivétel, s ha nem is csináljuk mindig tudatosan, mert így, valószínűleg nem csinálja ez a kis bolond török. Mások is beszéltek kettenként, s a részek török sokszor hallotta a nevét, Berúgott, csápat arcát a fiúk felé emelte hát, s szólott dadogva egyszerűen. – Na, most, most már menjünk a fenébe, fiúk. – Azért oda nap megyasszonyommal ki ebédel, S fölvetette a gonosz gencs is a fejét. <gül> Adna neked, Klára, ha tudná, hogy milyen rossz társaságba kerülti. Török, a kis, sovány, lobogó, bolond, magyar színész, jámborul, majdnem szepegve válaszolt. <gül> é, é, Klára, az áldott, drága, jó lány. Hát most minden nap a mi dolgunkban fáradt, annyi látogatást, te szegény is, és, és hiszem, hogy két terék szerződés lesz a végé. Éljen, éljen, s az utolsó poharat és a fiúk. Az első utca sarkon megostromoltak egy virágos boltot a művészek és a bolt minden virágját elküldték Vermes Klárának, aki szintén mulatott az éjszakán. Urakkal, akik a szép művésznőtől, ki asszony és feleség leend, nem sajnálják a pesgőt. Elküldték a bolt minden virágját Vermes Klárának a fiúk, Török menyasszonyának és az ő közös búzsájuknak.